про Дао іде. Переклад нього та Ян Хін Шуно за редакцією Шекери. Хрестоматія китайської літератури від недавніших часів до 3-го сторінчі н.е. Упорядник Коломіць. Київський універ 2008 рік. Перед мовою перекладу у відрагованому вигляді наводимо заведенням Дао Дадзин Всесвіт 96 рік Номера 5 та 6. Сторінки 118-133 Шлюз Переднє слово Книга про Дао ідея Дао Дадзин Книга про шлях і про властивості людської природи, яка поряд із трактатом Лунь-Юй складена учнями Конфуцію, належить до найшанов... найшановливіших і разом з тим найзагадковіших творінь китайської літератури. Сучасні китайські дослідники Дао Додзіно, Лян, Ці Го, Може, Гу, Цзі та інші що продовжили працю своїх нещислених попередників, а історія вивчення і коментування Дау Дядзина наличи понад 2000 років, розходиться в думках щодо часу і створення та щодо постав самого Лао Дзи людини, якій традиція приписує авторство цієї книги, основоположника тауського філософська вчення, як свідчить історія Сіма Дзень, друга першої сторіччя до нашої ери, Лао Цзи, власне це не ім'я, а прізвиська, що означає стара дитина, за легендою, коли мудрець народився, йому був вже 81 рік, мав прізвище Лі, а ім'я Ер. Або Дехто з дослідників стверджує, що він народився в першій половині 16 шостого до нашої ери і навіть зважується подати точні роки життя мудреця 579-499 роки до нашої ери. Історик також повідомляє, що Лао Цзи служив Хранителем Державного архіву в царстві Джоу. Сима Цянь пише і про його зустріч із Конфуцієм, зазначаючи, що Тані приходив до Лао Цзи за порадою, щоб вислухати повчання мудреця. Лао Цзи за свідченням Сима Цяня, тривалий час жив у столиці Джоу, розробляючи вчення про Дао, Іде, тобто про шлях речей та його прояви в людському житті. Вражений занепадом царства, він покинув службу і вирішив на Захід. Начальник Західної прикордонної застави, зустрівши пославного філософа фільозофа, прохав його залишити хоч щось для своєї країни, Лао дав йому рукопис книги Дао Додзин, -да і вирушив далі, назавжди. Кінець його невідомий, пише Симе Цянь. Деякі мальовничі подробиці згаданого епізоду, подано в книгі життеписи Чародії. Ля Сань Сан що приписується Лю Сен перші сторіччя до нашої ери. Але насправді була створена, очевидно, на 3-4 століття пізніше. За версією Лю Цена, охоронець західного заставу, помітів як зі сходу, тобто злибениць царства Джоу, насувається дивна фіалкова хмара. Мудрий охоронець збагнув, що до кордону наближається Дао Жень, Людина Дао і справді невдовзі біля застави з'явився величний старець верхи на Беку. Охоронний застави низько схилився перед Лао Цзи, який передав йому Дао Де Цзин. Проїхав заставу і зник назавжди. Саме так верхи на Беку відтоді зображують Лао Цзи у традиційному китайському живописі. Очевидно, відомий не текст Дзину, дійшов до Найснел, первозданного вигляді, Він зазнав певних змін під впливом пізніших епох. На основі цього, частина дослідника припускає, що пам'ятку була створена у 4-3 століття до нашої ери. Інші науковці вважають, що між часом життя Лаудзи і часом... Реального запасу Дао Де Цзін. побутував в устій формі, тобто передавався з уст в уста учнями та послідовниками Лао Цзин. Книга Дао Де Цзін» це водночас і поема, що має струнку ритмічну організацію, що, зокрема, приколу показав академік Конрад і поетика Фіризовський трактат. Наріжним каменем книги і ЄДДАО, шляху, на якому самі собою постають небо і земля, народжуються всі речі світові стихії від найменших частичок ці до єдиного, тобто втілення світової цілісності, а на первистих стадіях космогонії світового хаосу, завагу ДАО, як загальне буття, не має ні форми, ні образу. ДАО, як світовий закон, це безіменний початок неба і землі. Зміни у світі відбуваються, згідно з принципами природності, і реалізуються де, В проявах людської природи, порідковані ДАО, як першу причині, закону і не пізна ваному абсолюту. Принцип на день, вей у вей, удао уда, це аж ніяк. Не, не бездіяльність, в нашому разумі, не слово, а навпаки. Такий спосіб життя, який узгоджений із закономірностями світового буття, він повертає людину до природного гармонійного існування, Допомагаючи усягнути суть речей. Наявні в Тао і посилання на фундаментальне поняття давньої китайської мітології Інь та Янь, що поход кос... із космогенічних хуялів, з космогенічних уявлень. Згідно з мітом у безформеному морі робилися два духи або двоє бої, що почали порядковувати світ Згодом вони розділилися. Ян став керувати небом, а інь землею. Завдяки цьому відбулося становлення всесвіту стового ладу. Шлюс. Ерста. Дао, яке може бути виражене словами, не є істина Дао. Ім'я, що може бути назване, не є істинне ім'я. мене є початком неба і землі. Наділене ім'ям – це мати усіх речей. Тому той, хто вільний від пристрастей, бачить чудесну таємницю далу. А хто перебуває в полоні, Пристрасти бачать його тільки в кінцевій формі. Обидва вони безіменне і наділене ім'ям мають те саме походження, але з різними назвами. Разом вони зовуться найглибшими. Перехід від одного найглибшого до другого двері до всього чудесного. Цвай. Коли в Піднебесній дізнаються, що прекрасне є прекрасним, з'являється і потворне. Коли всі дізнаються, що добре є добром, виникає і зло, тому буття і небуття породжують одне одного, важке і легке створюють одне одне. Довга і коротка співвідносяться одне з одним, висока і низьке визначається одне одним, звуки, зливаючись, творять гармонію. Попереднє і наступне йдуть одне за одним. Тому Мудрагель, звершуючи свої діла, воліє не діяти, здійснюючи своє вчення. Не вдається до слів, призводячи до змін речей. Він не здійснює їх сам, створюючи, не володіє творінням, приводячи в рух. Не докладає до цього зусиль, успішно звершуючи, щось не пишається. Оскільки він не пишається, його заслуги не можуть бути відкинуті. Салата, якщо не шанувати мудрагелів, то в народі не буде чвар. Якщо не цінувати рідкісних предметів, то не буде злодіїв серед народу. Якщо не показувати того, що може бути заздрість, то не будуть хвилюватися серця людей, тому керуючи країною. Мудрагель робить серце підденців порожніми, а шлунки – повними. Його правління послаблює їхню волю і зміснює їхні кіски. Його влада постійно прахне, щоб у народу не було знань і пристрасті, а ті, що мають знання, не зважувалися діяти. Недіяння завжди приносить. Спокій шлюз. арбал. Да, порожнє, але в прояві невичерпне, О, незлибиме воно видається предкам усіх речей. Якщо зменшити його проникність, звільнити його від хаотичності, потьмарити його блиск, уподобити його до порошинки, Воно віддаватиметься справді, сущим. Я не знаю, чи є воно породження. Я лише знаю, що воно було першим від небесного володаря Хамса. Небо та земля не наділені людинолюбством. І дають усім істотам можливість жити власним життям. Мудрагель, не наділений людинолюбством і дає народу можливість жити власним життям. Хіба простір між небом і землею не схожий на ковальський міг? Що більше в, в ньому порожнечі, то довше він діє. Що більший у ньому рух, то більший з нього виходить вітер. Тойто багато говорить. Часто з неї не вдачі. Тому краще підтримуватись міри. Шлюз. сита Перетворення незрімого дао в Дао – найглибша брама народження. Найглибша брама народження – корінь неба та землі. Воно існує вічно, подібно до нескінченої нитки і... Його ді невичерпна. Сиба! неба та земля довговічні. вони безкінечні, тому що існують не для себе. Ось чому вони можуть існувати дуже довго. Тому мудрагель ставить себе позаду від інших, завдяки чому він опиняється попереду і нехта своїм життям саме його життя зберігається. Чи не відбувається це через те, що від віднехто власним інтереси. навпаки не є згідно з власним інтересом. Сама найвища частота води. Вода не є користь істоти, не бореться з ними. Вона є та, де люди не вона схожа на дам. Людина, наділена найвищою чесноти, так само, як і вода, мусить селитися ближче до землі. І серце мусить йти на поки внутрішніх спонук. У стосунках з людьми вона мусить бути приязною. Слова мусить бути щирі. Керування країною мусить бути послідовне. У справах вона мусить виходити з можливостей, у діях мусить враховувати час. Оскільки вона, так само як вода, не бореться проти речей, вона не робить помилок, шлюз. Краще нічого не робити, аніж пранити щось наповнити. Якщо чимось гострим весь час користуватися, не зможе довго зберігати свою гостроту. Якщо в покої повно золота яшми, то ніхто не зможе їх оберегти. <кій> <кій> Якщо багаті та вельможні виявляють пиху, вони самі на себе накликають лихо. Коли справа завершена, людина має відійти. У цьому Закон Небесного да. Якщо душа і тіло будуть у єдності, чи можна її зберегти? Якщо зробити дух м'яким, чи можна стати незворушним? Подібно до новонародженого, якщо споглядання стане чистим, чи можливо тоді омани, чи можна любити нарід і керувати країною, не вдаючись до мудрості, чи можливе перетворення в природі, якщо діяти помірковано, чи можливе здійснення недіяння, якщо спізнати всі взаємовідносини в природі, створювати і виховувати суші створюючи, не володіти тим, що створено, приводячи в рух, не докладати до цього зусіль, керуючи, не вважати себе володарем, ось, що називається найглибшим де. Шлюс. Шлюз. Ахдаш. Тридцять спиць, поєднані в одній матичині, утворюючи колесо, але рух колеса, залежить від порожнечі між спицями. З глини роблять посудини, але вжиток посудин залежить від порожнечі в них. Пробувають дв -две двері і вікна, будуючи оселю, але вжиток оселі залежить від порожнечі в ній. Ось чому корисність чогось наявного залежить від порожнечі. Наш! П'ять кольорів притупляють зір. П'ять звуки притопляють слух. П'ять смакових відчуттів притупляють смак. Швидка їзда і полювання хвилюють серце. Каштовні речі спонукають людину до злочиня. Тому Мудрагель, Прагне до того, щоб жити в достатку, а не до того, щоб мати гарні речі. Він відмовляється від останнього і обмежується першим. Слакаш. Слава та ганьба подібні до жаху. Вельможність подібна до великого нещастя в житті. Що означає слава та ганьба, подібні до жаху? Це означає, що люди, які стоять нижчі, набувають славу із жахом і втрачають її також із жахом. Це називається слава та ганьба, подібні до жаху. Що означає вельможність, подібно до великого нещастя в житті? Це означає, що я маю велике нещастя, тому що я дорожу самим собою. Коли я не дорожитиму самим собою, тоді в мене не буде і нещастя. Тому вельможний, самовідина, слугуючи людям, може перебувати серед Дивлюся на нього і не бачу, а тому називаю його невидимим. Слухаю його і не чую, тому називаю його, його нечутним. Намагаюся укупити його і не досягаю, того називаю його найменшим. Не треба прагнути дізнатися про джерела, про джерела його, тому, що це єдине». Йо верх освітлений, Його низ не затемнений. Воно нескінченне і не може бути назване. Воно знову повертається до небуття. І ось називають його формою без форми. Образом без речі. Тому називають його неясним і туманним. Зустрічаюся з ним і не бачу його обличчя. Йду за ним і не бачу його спини. Дотримуючи стародавні води, або оволодіти речами, що існують, можна спізнати стародавнє начало. Це називається принципом «дао» – «шлюз». Хамстаж у давно ті, що мали нахил до Знали найменші і найтонші речі, але іншим їхня глибина невідома. Оскільки вона невідома, я залежно можу описати цих людей. Вони були несміливі, як ті, що переходять у зимопотік. Вони були нерішучі, ніби боялися своїх сусідів. Вони були поважні, наче гості. Вони були обережні, мов, йшли по підталій кризі. Вони були прості, не мов, не оброблене дерево. Вони були не немов мов, долина. Вони були непрозорі, мов, каламутна вода. Це були ті, що, ховаючи спокій, уміли брудне зробити чистим. Це були ті, які, вміючи провести спокійні речі в рух, мали зумовити зміни. Вони дотримувалися дав і не бажали надмірного. Не бажаючи надмірного, вони обмежувалися тим, що існує, і не створювали нового. Шлюс. Ситаж. Треба досягти світу порожнечі, Треба зберігаючи спокій. І тоді всі речі змінюватимуться самі собою. А нам залиши, залишиться лише споглядати їхнє повернення до єдиного. У світі велике розмаїття речей. Але і вони повертаються до свого початку. Повернення до початку називається спокоєм, А спокій називається поверненням до сутності. Повернення до сутності називається сталістю. Знання сталості називається досягненням ясності, А незнання сталості призводить до безлота. Як наслідок до зла. Той, хто пізнав Сталі, стає досконалим. Той, хто досяг досконалості, стає справедливим. Той, хто осягнув справедливості, стає володарем. Той, хто стає володарем, слухає небо. Той, хто слухає небо, слухає дао. Той, хто слухає дао, дао вічний. Такий Володар до кінця життя не наразиться на небезпеку. Шлюс Сибаташ. Найкращий володар той, про кого нарід знає лише те, що він існує. Трохи гірші ті володарі, які вимагають, щоб народ їх любив і звеличував. Ще гірші ті володарі, яких народ боїться. І гірші від усіх ті володарі, яких нарід зневажає. Через це тому хте, хто, хто наслуговує довіри, люди не довіряють. Хто вдумливий і стриманий у словах з успіхом, завершує справи і на рід каже, що він діє згідно з природою. Самонтаж, Коли відкинули Велика ДА, з'явилося людинолюбство і справедливість. Коли з'явилося мудрогельство, постало і велике лицемірство, коли шість родичів сваряться, тоді з'являється синівська пощана та батьківська любов. Коли в державі панує безлад, тоді з'являються вірні слуги. Тесаж, коли Буде відкинута мудрагельство та вченість, народ буде сто разів щасливішим, Коли буде відкинуто людинелюбство і справедливість, народ повернеться до синівської пашан та батьківської любові. Коли не стане хитрищів і захиланності, зникнуть злодії та розбійники. Ці три речі поход від нестачі знань, тому слід вказувати людям, що вони мусять бути простими і скромними, гамувати свої бажання і позбуватися пристрастіми. Аж коли буде відкинута вченість і печальність. Яка ж мала відвідність між ефіціальною та лестящою, яка велика відвідність між добром та злом. Треба уникати того, що люди бояться. О, якийсь хаотичний світ, у ньому ще досі нема ладу. Всі люди радісні, наче присутні на ворчистому частуванні або святкують прихід лісни. І лише я один, один. спокійний день. Газуріс. Я вначе дитина, яка не прийшла у О, я. я. це здається, не має місця. Ви зупинитеся. Усі люди повні бажань. І лише я. Один до того, хто відмовився від усього. Я. Серце дурної людини. Війна. О, яке воно порожнє. Усі люди. Зповнене світла, лише я один подібний до того, хто занурений у морах. Усі люди допитливі, і лише я один байдужий. Я подібний до того, хто лине у просторі світу і не знає, де йому зупинитися. Усі люди виявляють свій хист, лише я один схожен. На... Ніцева та дурно. лише я один відгідняюся від інших тим, що бачу основу в їжі. Шлюз. З місць Великого Де підлягає тільки Дао. Дао бістелесно. Дао туманне і невиразне. Проте в його туманності і невиразності містяться образи. Воно тумане і невиразне. Про ото і проте в його туманності і невиразності сховані речі. Воно глибоке і темне, проти в його глибині і темряві сховані найтонші частинки. Ці найтонші частинки наділені найвищою дійсністю і достовірністю. З давніх часів до наших днів його ім'я не зникає. Лише йдучи за ним, можна спізнати початок усіх речей яким чином ми спізнаємо початок усіх речей тільки завдяки йому. Нен, ваш Рін, у давнину говорили, заображення відплачують, криве стає прямим, порожнє наповним, старе змінюється новим. Брано чи малого досягає багато чого, Прагнення здобути багато призводить до оману. Тому мудрагель дослухається до цього повчання, що ним слід керуватися в Піднебесній. Мудрець виходить не тільки з того, що сам бачить, тому може бачити ясно. Він не вважає, що прави лише він, тому може володіти істиною. Він не вславляє себе, тому має заслужену славу. Він не підносить себе, тому він старший серед інших. Він нічого не протидіє, тому він не переможний і в Піднебесній. Слова стародавніх за від плачів. Хіба це порожні слова? Вони справді вказують людині шлях до правдивої досконалості. Слава того, треба менше говорити, прагнути природності. Швидкий вітер не віє впродовж осього ранку. Потужна злива не протриває весь день. Хто робить це все? Неба і земля. Навіть небо і земля не може зробити щось довговічне. А тим паче людина. Тому людина служить дав. Хто служить дав, той хутожній дав. Хто служить де, той хутожний де. Той, хто втрачає, тотожні втратить. Той, хто хутожні дав, набуває, дав. Той, хто до да. да. не де не буває де. Той, хто, та не втраті, не буває втрачено, втрачено. Лише сумніви породжують з невіру. Шлюць. Арбалашу. Хто піднявся на шпиньки, не може довго стояти. Хто робить великі кроки, не може довго йти. Хто сам себе виставляє на світла, той не блищить, хто сам себе вихваляє, то не здобути славу. Хто нападає, той не досягне успіх, хто сам себе підносить, не може стати старшим серед інших. Якщо виходити здал. Это называется завым пожанием и морным. Поводжим. Таких ненависть и все творения, тому человек надела на дал, все на роб. Шлюс. Хамслав Ваш Рим. Ос речи, кам, а осе вынукают ранеешее из неба и земли народ. О, Бо позбавлена форми. Самотність стоїть, вона і не змінюється. Повсюди діє і немає перепон. І можна вважати матір'ю під небесною. Я не називаю її на ім'я, Позначаючи іерогліфом назву її Дао. Дао, даючи і ім'я, назву і Велике. Велике воно в безмежному Русі, перебуваючи в безмежному Русі і не досягає краю, не досягаючи краю, воно повертається до свого витоку. Ось чому велике дао. Велике небо, велика земля. Великий також і Володар. У Всесвіті є четверо великих і серед них Володар. Людина підпорядковується законом Землі, Земля підпорядковується законом Неба, Небо підпорядковується законом Дао, а Дао підпорядковується самому собі. Шлюс. Сита ва Ашрін. Важке основу для легкого, спокій головне у Русі. Тому Модрагель, ідучи весь день, не відход від воза з тяжким вантажем. Хоч він і не живе чудовим життям, та не поринає в нього. Чому володар 10 тисяч колісниць? Зайнятий собою, так зневажливо дивиться на світ. Зневага руйнує його основу а хвапливість його призвела до втрати влади. Себава Ашрін – той, хто вміє ходити, не залишає слідів. Той, хто вміє говорити, не припускається помилок. Той, хто вміє лікувати, не вдається до рахівниці. Хто вміє зачиняти двері, не користуються засобами і зачинає їх так місно, що неможливо відчинити. Хто вміє зав'язувати вузли, не вдається до мотузки, але зв'язує так місно, що не можна розв'язати. Тому модрагель незмінно вміло рятує людей і не покидає їх. Він завжди вміє рятувати живі створіння, тому він не покидає їх. Це називається глибокою мудрістю. Таким чином чеснота є вчителем недобрих, а недобрі й опорою. Якщо недобрі не цінують свого вчителя і чеснота не любить свою опору, то вони хоч і мають себе за розумних, занурити, Занурене в сліпоту, ось що найважливіше і найглибше – шлюз. Саманія в Ашрі, хто, знаючи свою хоробрість, зберігає скромність, той, подібний до гірського струмка, стає головним у країні. Хто став головним у країні, той не покидає постійно води, і повертається до стану немовляти. Хто, знаючи святково, зберігає для себе буденна, то стає прикладом для всіх. Хто стає прикладом для всіх, то не відривається від постійного де і повертається до Перевістова. Хто, знаючи свою славу, зберігає для себе безвісність, то стає головним у Україні. Хто став вовним України, той досягає досконалості у постійному де і повертається до природності. Коли природність розпадається, вона перетворюється на засіб, з за допомогою якого мудрець та володар і великий лад не руйнується. Шлюс! Ти саваєш Якщо хто-небудь, сіломець, намагається оволодити країною, то бачи я, як він не досягає своєї поті. Країна подідуть до таймничого галека, що до нього не можна наторкнутися. Якщо хто-небудь торкне його, то зазнає невдачі. Якщо хто-небудь схопить його, то його втратить. Тому одні створення йдуть інші йдуть вслід за ними, одні розквітають, інші в'януть, одні змістюються, інші підпадають на насиль, одні виникають, інші обертаються на руїну. Тому Мудрагель відмовляється від вірності, зрікається розкоші та марнотратства. тратить шлюз. Хто служить володаріві народу з допомогою ДАУ. Не підкорює інших країн свої війська, бо це може обернутися проти нього. Де побували війська, там ростуть терен та будь -яки. Після великих воїн настають голодні роки. Удатний полководець перемагає і на цьому зупиняється. Він не зміє чинити Насильства. Він перемагає і не славляє себе. Він перемагає і не допомагає. Він перемагає і не пишається. Але. Він допомагає тому, що його до цього змоше. Він перемагає, але він не воєвниче. Але створення у нас перестареє. Якщо не дотримується давни, то до щастя на щось. Охат вас ловти, це засіб, що поражує на щастя. Його ненавидять усі створіни. Тому людина, що тримається давни, не вдається. Шляхетний володар, тепер на часи, воліє бути поступливим стосовно сусідніх країн. І лише на війні вдається до насильства. Війська — це знарядяне щастя, тому що гетний Володар не прагне вдаватися до нього. Він застосовує його лише тоді, коли його до цього змушують. Головне полягає в тому, щоб зберігати спокій. А в разі перемоги себе не славляти. Славляти себе перемогою — це означає раїти вбивство людей. Той, хто радіє вбивство людей, не зможе здобути спочуття в країні. Доброблаць створюється повагою, а нещастя – поход від насильства. Ліворуч шикуються воначальників флангів. В праворуч стоїть полководець. Кажуть, що їх треба зустріти поховальним ходом. Якщо вбивають багатьох людей, над цим треба гірка плакати. Перемогу слід відзначати траурним ходом. Снен, да, вічне і безіменне, хоча воно і безмежне але ніхто у світі не може підкорити його. Якщо вельможі і володарі його дотримуватися, то всі істоти саме підкоряться їхній владі, тоді небо і земля зіллються в гармонії, настане щастя і добробут, а народ заспокоїться без наказу. При встановленні ладу з'явилися імена, оскільки послали імена, треба знати межу їхнього застосування. Знання межі дає можливість позбутися небезпеки. Коли Дао присутнє в світі, все, що існує, вливається в нього, подібно до того, як гірські річки течуть до рік і морів. Салата в Талатин. Той, хто знає людей – розважливий, той, хто знає себе освічений, той, хто перемагає людей – повен сили, той, хто перемагає себе – могутній, той, хто знає достаток багатий, той, той хто діє вперто, той має волю, хто не втрачає своєї природи довговічні, хто помер, але не забути той безсмертний арбова салатин велика да розлите повсюди воно може бути праворуч або ліворуч завдяки йому все ще існо народжується і не припиняє свого зростання воно здійснює подвиги але слави собі не бажає з любові, виховуючи всі створіння, воно не вважає себе їхнім володарем. Воно ніколи не має власних бажань, тому його можна назвати знакомим. Усе, що існує, повертається до нього, але воно не мислить себе їхнім володарем. Його можна називати Великим, воно стає Великим, тому що ніколи не вважає себе таким. Хамсава Салатин. До того, хто являє собою великий образ Даго, приход весь на рід. Люди приходять, і він їм не чинить шкоди. Він приносить і мир, спокій, музику та їжу. Навіть мандрівник у нього зупиняється. Коли да виходить з вуст, воно прісне і не має смаку, воно не зрима, його не можна почути, у діянні воно не вичерпне, сита валатін. Щоб стиснути що небудь, треба спершу його розширити, щоб послабити, що небудь. Треба спершу його зміцнити. Щоб викорінити що небудь, треба спершу зроститися з ним, щоб забрати у когось щонебудь, треба спершу йому не дати. Це називається глибокою істина. М'яке слабке, перемагає тверде і міцне. Як риба не може покинути глибинь? так і держава не повинна виставляти людям на показ свої досконалі методи керування. сиба та латин. Дао постійно здійснює недіяння. Проте, не, проте нема нічого, щоб воно не робило. Якщо вельможні і володарі будуть дотримуватися його, то всі створення будуть змінювати самі собою. Якщо ті, які змінюються, захочуть діяти, я буду стримувати їх з допомогою простого буття, що немає ім'я. Просте буття, не наділене ім'ям, нічого для себе не бажає. Відсутність бажання приносить спокій і тоді лад України становиться сам собою шлюз. Таманова салтин. Людина з вищим де не намагається робити справу, тому вона доброчесна. Людина з нищим де не залишає наміру робити добрі справи, тому вона не доброчесна. Людина з вищим де бездіяльна і здійснює недії. Людина з нищим де діяльна діє активна, і діє зумисне. Наділена вищим людинолюбством – дія, здійснюючи надія, наділена вищою справедливості, діє активна, і діє Людина, що в усьому дотримується ритуалу дія, сподіваючись на обопільність. Якщо вона не зустрічає попільності, то вдається до покарання. Ось чому де з'являється лише після втрати дау людинолюбства після втрати, де, справедливість після втрати людинолюбства, ритуал після втрати справедливості. Ритуал це ознака відсутності довіри і відданості. В ритуалі початок заворушення. Зовнішній вигляд. Це квітка да, початок неудства. тому велика людина бере істотне і залишає мізерне. Вона бере пліт і відкидає його квітку. Вона воліє перше і відмовляється від другого – шлюз. Ти, сова, салатин! Ось ті, які здавни перебувають у єдності. Завдяки єдності небо стало чистим, земля – непорушна, дух – чуйним, долина – квітуча. І почали народжуватися усі істоти, Завдяки єдності вельможні та володарі стають взірцем для світу. Ось що створює єдність. Якщо небо нечисте, воно руйнується. Якщо земля хистка, вона розколюється. Якщо дух нечуйний, він зникає. Якщо долини не квітнуть, вони Перетворюються на пустелі, якщо істоти не народжуються, вони зникають. Якщо вельможні та володарі не є взірцем шляхетності, вони будуть поваляти. Прості люди є основою для вельможних, а низьке є основою для високого. Тому вельможні та володарі саме називають себе самотніми, вибогами і нещасливими. Так буває тому, що вони не трактують простий люд як свою основу. Це хибний шлях, якщо розібрати колісницю, від неї нічого не лишиться. Не можна вважати себе... Каштовним, як яшма, а треба бути простим, як звичайний камінь, шлюз, арблоїн. Перетворення на протилежне – це дійні дао. Слабкість це властивість дао. У світі всі речі народжуються в буті, а буття народжуються в небуті. Охан, охан, Людина вищої вченісті, довідавшись продав, прахне його здійснити. Людина середньої вченісті, довідавшись продага, часом дотримується його, а часом його порушує. Людина нижча вченісті, довідавшись прода, глузує з нього. Якби став не глузували, воно не було б «ДАО». Тому існує приказка, хто спізнає «ДАО», схоже на темного, Хто, хто входит у «ДАО», схоже на відступника. Хто на висоті «ДАО», схоже на заблуканого. Людина вищої чесноти, схоже на просту людину. Високоосвічена людина схожа на людину зневаженого. Безмежна чеснота схожа на її нестачі. Поширення чесноти схожа на її розкрадання. Істина, правда схожа на її відсутність. Великий квадрат, немає кутів. Велику посуду довго виготовляє. Потужного звуку не можна почути. Великий образ, має форми. Дао сховано від нас і немає ім'я. Але тільки воно здатне допомогти усім істотам і привести їх до досконалості. Шлюз. Дао бороджує одне. Одно, одне породжує два, два породжує три, а три породжують усі істоти. Всі істоти носять у себе інь і я, виповнені ці і творять гармонію. Люди не люблять слів самотній, вбогий, нещасливі. а проте Гуни і вани називають себе цими іменами, тому речі підносяться, коли їх принижують, і принижуються, коли їх підносять. Чого навчають люди, того ж навчаю і я. Маготні і жорстокі не вмирають своєю смертю. Цим я керуюсь навчаючи. Шлюс! Слата у у піднебесній найслабше перемагають найдущих. Небуття проникає скрізь і всюди. Ось чому я знаю користь від недіяння. У піднебесній немає нічого, що можна було б порівняти з ученням яка не вдається до слів і користі від недії. Арбов Що ближче слава чи життя? Що дорожче життя чи багатство? Що важче пережити здобудок чи втрату? Хто багато зберігає? Хто зазнає великих втрат, хто багато нагромоджує, той зазнає великих збитків. Хто знає міру, той не зазнає невдачі. Хто знає межу, той уникне загрози. Він може стати довговічним. Хамса варбаїн. Велика досконалість схожа на щось недовершене, але її дія не може бути порушена. Велика наповненість схожа на порожнечу, але її дія не вичерпна. Велика прямота схожа на кривизну, велика дотепність схожа на дурість. Великий красномовець схожий на заякуватово. Ходіння додає холод. Спокій додає спеку. Спокій створює лад у світі. Шлюз. Ситта варбаїн. Коли в країні існує дао, Коню, коні угноють землю. Коли в країні відсутнє даго, бойові коні пасуться на околицях. Немає більшого лиха, аніж незнання меж своєї пристрасті. Нема більшої небезпеки, аніж прагнення накопічувати багатство. Тому той, хто знаєш таке задоволення, завжди радіє своєму життю. Сіба во арбаї. Не виходячи з двору, можна спізнати світ. Не визираючи з вікна, можна бачити природне дао. Чим далі йдеш, тим менше пізнаєш. Тому Модрагель не ходить, а пізнає все. Він не бачить речей, але прозирає їхню сутність. Не діючи, він досягає успіх. Таманява Арбаїн. Хто навчається щодня, збільшує свої знання. Хто служить Дао, день у день, зменшує свої бажання. У безперервному зменшенні бажань людина досягає надії. Немає нічого такого. Щоб б не робила недіяння. Тому оволодіння піднебесне завжди здійснюється через недіяння. Той, хто діє, не здатний оволодіти Піднєбесною. Ти са уа арбаїн. Мудрагель немає постійного серця. Його серце складається з сердець народу. Добрим я роблю добро, і недобрим також роблю добро. Таким чином і виховується чеснота. Щирим я вірний, і нещирим я також вірний. Таким чином і виховується щирість. Мудрець живе в світі спокійно, і в своєму серці збирає думку народу. Він дивиться на нарік, як на своїх дітей. Хамсін. Створення народжується і помирають. З десяти людей троє йдуть до життя, троє до смерті. З кожних десяти, що троє вмирають від власних діянь. Чому це так, це стається тому, що у них надто сильне прагнення жити? Я чув, що той, хто береже своє життя, ідучи по землі, не боїться носорога і тигра, а вступаючи в битву не боїться озброєних вояків. Носорогові не струмити в нього свої рога, тигрові не вігнати в нього своїх позурів, а вовкам не вразити його мечем. А у чому причина це відбувається в тому, що для нього не існує смерті? Вахат вахам Дао породжує речі, де вигадовує їх. Речі оформлюються, форми завершуються. Тому немає речі, яка не шанувала би Дао і не снувала би де. Дао шанована, де цінована. Тому що вони не віддають наказів, а йдуть за природою. Да, породжує речі, де вигодовує, вирощує, вдосконаліє, робить зрілими. Плекає і підтримує їх. Створювати і не привласнювати, творити і не хвалитися. Будучи старшим, не володарювати, ось що називається найглибшим де. Шлюз. Ненохам син! Піднебесна має начало. і воно мати Піднебесна, коли зрозуміють матір. Можна буде пізнати її дітей, коли вже відомі діти, треба знов пам'ятати про їхню матір. У такому разі людина до кінця життя не знатиме небезпеки. Якщо людина позбавилася бажань і звільнялася від пристрастів до, до кінця життя, вона не буде втоми. Якщо вона своїм своїми пристрастями, поглянута своїми справами, їй не буде рятунку від бід. Бачення найдрібнішого називається зіркістю, збереження слабкості називається могутністю. І ти за самим дав осягати його не сенс, не накликати на людей нещастя. Це і є дотримання сталисти. Салатово хамсінь. Якби я володім знанням, то йшов би великим шляхом. Єдине, чого я боюся, це вузькі стежки. Великий шлях зовсім рівний, але нарід любить стежки. Якщо палац розкішний, то поля вкриті бурянами, а хлібосковище зовсім порожнє. Вельможні вдягаються у розкішне вбрання, носять гострі мечі, не вдовольняються простою їжею, нагромоджують зайві багатства — усі вони звуться розбійниками. Це порушення дао. Хто вміє твердо стояти, то не можна перекинути. Хто вміє спертися, то не можна повалити. Сини та онуки вічно берегтимуть про нього пам'ять. Хто вдосконалі одав собі самому, то чеснота стає щирим. Хто вдосконалі ода в родині, у той чеснота да стає великою. Хто вдосконалі ода в селі, у той чеснота да стає широкою. Хто вдосконалі ода в царстві, у той чеснота да стає багатим. Хто вдосконалі ода в піднебесті, у той чеснота да стає всеохопним. За собою можна спізнати інше. За однією родиною можна спізнати інші, за одним селом можна спізнати інші, за одним царством можна спізнати інші, за однією країною можна спізнати всю Піднебесну, яким чином я спізнаю, що Піднебесна саме така, чиняче саме так? Хамса у хамсін, хто мав собі досконало де, той схожий на новонародженого. Атруні комахи і змій його не ужалять, люті звірі його не схоплять, хижі птахи його не заклюють. Кіски у нього м'які, м'язи слабкі, але він твердо дотримується даго. Не знаючи про, спілку статей, він наділений здатністю творити живе. Він дуже чуйний, він кричить цілий день, і голос його не зміцнюється, він цілком гармонійний. Знання гармонії звуться сталістю, знання, знання сталості звуться мудрістю. Збачення життя зветься щастям. Прагнення контролювати почуття зветься впертістю. Створення повно сил старіші – це зветься порушенням дага. Хто не дотримується дага, то той гине завчасно. Хамсін, той, хто знає, не мовить. Той, хто мовить, не знає. Той, хто зрікається своїх бажань, відмовляється від пристрасті, пригничує свої здібності, звільняє себе від хаотичності, притмаряє свій блиск, уподібнює себе до да, порошинки. Він це що найглибше. Його не можна наблизити для того, щоб із ним поріднитися. Його не можна наблизити для того, щоб ним нехтувати. Його не можна наблизити для того, щоб з нього скористатися. Його не можна наблизити для того, щоб його звеличити. Його не можна наблизити для того, щоб його принизити. Ось чому воно шановне в піднебесній шлюзі. Сибава Хамсін. Країна керується справедливістю. Війна ведеться хитрістю. Піднебесну дістають у володіння шляхом недіяння. «Звідки я це знаю? Ось звідки! Коли в країні багато заборонних законів, народ стає вбогий. Коли у народу багато гострий зброї, в країні ширяться заворушення. Коли багато вмілих майстрів, множиться рідкісні речі. Коли стає більше законів і наказів, зростає кількість злодіїв та розбійників. Тому Мудрагель мовить, якщо я не дію, народ буде змінюватися сам. Якщо я спокійний, нарід буде сам виправлятися. Якщо я не кваплюсь, нарід сам стає багатим. Якщо я не маю пристрасті, нарід сам стає щиросердним. Саманя Охамсін. Коли уряд спокійний, нарід стає щиросердним. Коли уряд діяльний, нарід стає нещасним. О, нещастя! Воно є опорою щастя. О, щастя! У ньому міститься нещастя. Хто знає їхні межі, вони не сталі справедливі знову перетворюється на хитрість, добро на зло. Людина вже давно блукає манівцями, тому мудрагель справедливий і нічого не забирає в іншого. Він безкорисливий і не шкодить іншим. Він правдивий, але не занадто. Він світлий, але не бажає блищати. Шлюс. Ти, Савахам, син. Керуючи людьми і слугуючи небу, найкраще бути стриманим. Стриманість має бути головною турботою. Вона зветься вдосконаленням де. Вдосконалення де. Все переможне. Все переможне наділено невичерпною силою. Невичерпна сила дає можливість оволодіти країною. Начало, яким керується країна, довговічне і називається глибоким і тривким. Вічна сущим дав, ситин, керівництво великим царством нагадує приготування страви з дрібних риб. Якщо під небесною керу... керувати згідно з дав, то злі духи померлих не будуть діяти. Злі духи будуть не лише бездіяльні, а й не зможуть чинити шкоду людям. Не лише вони не зможуть шкодити людям, а й мудреці не зможуть шкодити людям. Оскільки і ті інші не зможуть шкодити людям. Їхні де поєднається одне з одним. Вахат-ва-сетин. Велике царство – це низовина річки. під піднебесної. Самиця піднебесної. Самиця своєю незворушністю завжди перемагає самця, та незворушністю своєї вона стоїть нижче від самця. Тому Велике царство прихиляє до себе маленьке тим, що ставить себе нижче від останнього. Маленьке ж царство здобуває прихильність Великого царства тим, що стоїть нижче від останнього. Тому прихиляє до себе або тим, що ставлять себе нижчі, або тим, що самі по собі є нижчі. Нехай велике царство бажає не більше того, щоб усі були однаково нагодовані. А мале царство нехай бажає не більше того, щоб служити людям. Тоді обидва матимуть те, чого бажають. Великому належить бути внизу. нен ва Дао – глибока основа всіх речей. Вона – скарб добрих і захист недобрих людей. Гарні слова можна виголошувати превселюдно. Добру поведінку варто вітати. Але навіщо ж полишати недобрих людей? У такому разі для чого ж? висувають володаря і призначають йому трьох радників. Володар і радники хоч і мають коштовно каміння і можуть їздити колесницями, краще їм буде спокійно дотримуватися дао. Чому в вдавнену цінували дао, у той час люди не прагнули набувати багатства і злочини прощалися. Тому й да, у Піднєбесні цінувалося дорого. С Салатова сетин. Треба здійснювати недіяння, збиряти спокій і смакувати позбав на смаку. Велика складається з малого, а числена – з нечисленого. На ненависть треба відповідати добром. Подолання важкого починається з легкого, здійснення великого починається з малого. Адже в світі важке утворюється з легкого, а велике – з малого. Тому мудрагель починає не з великого. Тим самим він здійснює велике. Хто багато обіцяє, той не заслуговує на довіру. «Де багато легких справ, там багато і важких, то в Мудрагель ставиться до легкої справи, як до важкої, то він, він не знає труднощів». Арбово сити. Те, що спокійне, легко зберегти. Те, що не виявило ще ознак, легко спрямувати. Те, що слабке, легко розділити. Те, що дрібне, легко розпорушити. Діяння слід починати з того, що ще немає. Навалення ладу слід починати тоді, коли ще немає заворушень. Бо велика дерева виростає з малого. Дев'ятов'ярусна Лежа починає будуватися з джеменьки землі. Подорож за дошки у тисячі лі починається з одного кроку. Хто діє, знає невдачі. Хто чимось володіє, втратить. Ось чому мудрагей, бездіяльний, і він не зазнає невдачі. Їй нічого немає, тому нічого не втрачає. Ті, які воршають свої справи і поспішають досягти успіх, зазнають невдачі. Хто обережно, як і почав, закінчує свою справу, то завжди буде благополучити. Дома Мудрагель не має пристрасті на ціну речей, які важко здобути. Вчиться у тих, хто не має знань. Йде тим шляхом, що ним прийшли інші. Він вірний родності речей і не сміє діяти своїм своїй франшизі. Хам Сава Удавнену ті, хто дотримувався сюда, не освічували нарійну, а лишали його Ваші народу, в темряві. Ваше керувати народом, коли нього багато знань. Тому управління країни з допомогою знань приносить країні лихо, а без того, знань, приводить країни до щастя. Хто знає ці дві речі, той є стає прикладом для інших. Знання цього прикладу це знання на, глиб, на глибше води, на глибше де. Воно глибоке і далеке, воно протилежне всім істотам, але приводить їх до певної відповідності з сит Річки та моря можуть водарюватися тому що вони здатні спікати з нацією. Тому вони вдарили нас від них. Коли мудрога бажає... віднестися синаць перед мірою. Як боси не ставати самомічним. І відмінним. Коли він бажає бути в парні ставити себе позабором іншим. Тому хоч він і стоїть над народом, він не є для народу тягар. Хоч він перебуває на народ йому не шкодить. Тому люди з радістю його висувають до відвертаються від нього. Він не бореться, завдяки чому він не переможний. Всі говорять про те, що моя дава велика і не зменшується. Якби воно зменшилося, то після того часу воно стало б маленьким. Не зменшується, тому що воно є великим. Я маю три скарби, які ціную. Перший це людина, любства. Другий ощадне. А третє полягає в тому, що я не смію бути попереду від інших. Я людинолюбний, тому можу стати хоробрим. Я ощадливий, тому можу бути щедрим. Я не смію бути попереду інших, тому можу стати розумним володарем. Хто хоробрий без людинолюбства? Щедрий, без ощадливості. Хто, будучи попереду, відштовхує тих, хто позаду, той гине. Хто провадить війну людинолюбно, той перемагає. Його оборона неприступна, небо його рятує. любства його обороняє. Саманнєва сетин, разумний полководець не буває войовничим, умілий вояк не буває гнівним, той, хто вміє перемагати ворога, не нападає, той, хто вміє керувати людьми, не ставить себе в низьке становище. Це називаю де, що уникає боротьби, це сила в керуванні людьми. Це означає «Ти за природою та за давнім началем ДАГО». Шлюз. ти са ва Військове мистецтво вчить. Я не смію перше починати. Я повинен чекати. Я не смію наступати, хоча б на крок уперед а відступає на кілька кроків назад. Це називається діянням через недіяння, ударом без зусилля. В цьому випадку не буде ворога, я можу обходитися без вояків. Немає більшого лиха, а ніяк недооцінити супротивника, недооцінити ворога. Пошкодить моєму найзаповітнішому засобам. Да, внаслідок битв ті, що дуже, здобувають перемогу себе Мої слова легко зрозуміти і... Але люди не можуть зрозуміти і не можуть здійснювати. Слова мають початок, діла мають найголовніше. Оскільки люди їх не знають, вони не знають і мене. Коли мене мало знають, тоді я дорогий. Тому мудрагель подібний до того, хто вбирається в, грубо, в грубе одягнень, при собі тримаючи яшму ключ. Хто має знання, робить вигляд, що не знає, той вищий від усіх. Хто не має чи знає, робить вигляд, що знає, той хоре. Хто бувши хорим, вважає себе хоре, той не хорий. Мудрагель не хори. будучи хорим, він вважає себе хорим, то він, він не є хорим. <кхи> не собі, коли нарід не боїться, можна володься, в тоді приходить могутність. Не затісняйте його житла, не зневажайте його життя. Хто не зневажає нарід, той не буде зневажений народом. Тому Мудрагель, знаючи себе, не виставляє себе. Він любить себе і не підносить себе. Він відмовляється від самолюбства і волю не підносить. Салатова собі. Хто хоробрий і воєвничий, той гине. Хто хоробрий і не войовничий, той буде жити. Перше зісказного означає користь, а друге шкоду. Хто знає причини того, що неба ненавидить твою Пояснити це важко і мудро геліо. Небесне дао не бореться, але вміє перемагати. Воно не мов... воно не мовить, але вміє відповідати. Воно з'являється саме собою. Воно спокійне вме, вміє, керувати речами. Мережа природи рідка, та нічого не пропускає шлюз. Арба особиня. Якщо нарід не боїться смерті, то навіщо ж погрожувати йому смерті? Хто примушує людей боятися смерті і вважає справу спокусливою, то я захоплю і знищу. Хтось сміє, не таке, завжди існує носі смерті, який буває. а якщо хто з його замінить, це значить замінить великого майстра. Хто замінює великого майстра рубає сокиру, той пошкодить свою руку. Хам Сава Сабін. Нарід голодує тому, що влада бере забагато податків. Ось чому нарід голодує, ваше керувати народом тому, що влада занадто діяльна. Ось чому важко керувати. Нарід зневажає смерть тому, що в нього надто сильне прагнення життя. Ось чому зневажають смерть той, хто нехтує своїм життям, тим самим цінує своє життя. Ситтава Сибін – людина при своєму народженні ніжна і слабка, а з приходом смерті – тверда і міцна. Всі істоти та рослини при своєму народженні ніжні і слабкі, а при загибелі – сухі чи гнилі. Тверде і міцне – це те, що гине, а ніжне і слабке – це те, що почне жити. Тому маготна війська не перемагає, і міцне дерево гине. Міцне і могутне не мають переваги, яку мають ніжне і слабке. Сибава Сибін. Небесна дао нагадує наплення лука. Коли понижується його верхня частина, піднімається нижня. Вона забирає зайве. і Віддає відібране тому, хто його потребує. Небесна Дао забирає у багатих і віддає бідним те, що у них забрали. Люскеш Дао навпаки, вона забирає у бідних і віддає багатим те, що у них забрали. Хто може віддати іншим усе зайве? Це може зробити тільки ті, які дотримуються Дао. Тому Мудрагель робить та не користується тим, що зроблено. Здійснює подвиги та себе не славля, Він благородує тому, що немає пристрастей. Сама не у особі. Вода – це найм'яккіше і найслабкіше створення світи. Але в подоланні твердого і міцного вона непереможна. І на світі немає їй рівного. Славки перемагають дуже, м'яке долає тверде. Це знають усі, але люди не можуть цього здійснити. Тому Мудрагель мовить, хто взяв на себе приниження країни, стає її володарем. Хто взяв на себе нещастя країни, стає володарем піднебесні. Правдиві слова схожі на свою протилежність. Тися уа Сибін. Після приборкання великого заворушення обов'язково зостаються його наслідки, Як можна звати це добром? Тому Мудрагель дає присягу, що не буде нікого ганити. Добрі прагнуть угоди, а не добрі здирства. Небесна дала, Ставиться до всіх однаково, то воно завжди на боці добрих. Тамамінь. Нехай держава буде маленькою, а населення не численне. Якщо в державі є різні знаряддя, не треба до них вдаватися. Хай люди до кінця свого життя не йдуть далеко від своїх місць. Якщо в державі є човни та колісниці, не треба з них користатися. Навіть якщо є вояки, не треба їх виставляти Нехай нарід починає знову плести вузлики І вживати їх замість письмен Нехай їжа буде смачною, гарний, Житло зручне, а життя радісне. Нехай сусідні держави бачать одну одну Чують через кордон спів півдні і ваків собак але люди до самої смерті не відвідують одне одного. Вахат, вахат, мані. Правильні слова не вишивляють. Гарні слова не заслуговують на довіру. Добра людина не красномовна. Красномовна людина не добра. Той, хто знає, не доводить. Хто доводить в мене, знає. Мудрагельне нічого не нагромаджує. Він усе робить для людей. І все віддає іншим. Небесна дау несе всім істотам користь. І ніяк їм не шкодить. Дав мудреця, Це діяння без боротьби шлюз.